Ana Karenina, pista 28. După ce cumpăni și respinse soluția duelului, se gândi la divorț, altă dezlegare aleasă de unii dintre soții trădați. amintindu toate cazurile știute de divorț, erau foarte multe și în cea mai înaltă societate pe care o cunoștea așa de bine, Karenin nu găsi niciunul în care scopul divorțului să fi fost cel urmărit de dânsul. În aceste cazuri, Bărbatul își ceda sau își vindea soția necredincioasă și în felul acesta, tocmai vinovata, care ar fi trebuit să piardă dreptul la căsătorie, câștiga dreptul de a contracta un nou mariaj, în aparență legitim, cu un alt soț. Cât despre divorțul legal, acel care urmărește pedepsirea și repudierea soției vinovate, Alexei Alexandrovici își dădea seama că nu putea să-l ceară. Înțelegea că în împrejurările complexe ale vieții lui nu îi îngăduiau să dea în vilag dovezile brutale cerute de lege pentru a se dovedi vinovăția soției. Simțea că rafinamentul moravurilor societății din care făcea parte nu admitea să facă uz de asemenea dovezi, chiar dacă erau pe deplin întemeiate, iar folosirea lor l-ar fi coborât în ochii opiniei publice mai mult pe el decât pe dânsa. O încercare de divorț n-ar fi putut duce decât la un proces scandalos, care ar fi fost numai un prilej de calomnie pentru dușmani și de în altei sale poziții sociale. Scopul principal, adică limpezirea situației cu cât mai puține inconveniente, n-ar fi fost atins nici prin divorț. Afară de aceasta, în caz de divorț, ba chiar în cazul unei simple încercări de divorț, era neîndoios că soția ar fi rupt raporturile cu bărbatul său și s-ar fi unit cu amantul. Iar în sufletul lui Alexei Alexandrovici, în ciuda unei totale și disprețuitoare nepăsări față de soția sa, cum credea el, mai stăruiau un sentiment. Nu dorea ca Ana să se poată uni cu Vronski fără nicio piedică și să tragă astfel un folos din nelegiuirea ei. Gândul acesta îl scotea atât de mult din fire pe Alexei Alexandrovici, încât numai atingându-l cât gemut de durere, se ridică, își schimbă locul în cupeu și după aceea, posomorât, se căzni multă vreme să-și înfășoare picioarele osoase și sensibile la frig într-un pled pufos. Pe lângă un divorț formal, s-ar mai putea proceda, cum au făcut Caribanov, Pascudin și Dram, omul cel cum se cade, la o separare de soție. Se gândi el mai departe, după ce se mai potoli. Dar și această măsură avea aceleași inconveniente. Rușinea ca și în cazul unui divorț. Apoi, ceea ce era principalul, Separarea o arunca pe Ana, ca și un divorț formal, în bratele lui Vronski. Nu, e cu neputință, cu neputință. Rostica Renin cu glas tare, apucându-se iară să-și întoarcă pledul. Eu nu pot admite să fiu nefericit, iar ea ia și cu el să fie fericiți. Sentimentul geloziei, care îl chinuise în perioada îndoielilor, îi se risipise în clipa când cuvintele soției sale îi scoseseră cu durere măseaua dar în locul acestui sentiment crescuse un altul. Dorința ca Ana nu numai să nu se poată bucura, ci să-și primească pedepsa pentru unelegiuirea ei. Alexei Alexandrovici, fără să-și mărturisească acest sentiment, dorea în adâncul sufletului său ca Ana să sufere, fiindcă îi tulburase liniștea și îi pătase onoarea. După ce se gândi din nou la condițiile unui duel, la divorț și la separație, după ce le respinse încă o dată, care Nin se convinsese că nu există decât o singură soluție: să o ține lângă dânsul, ascunzând de ochii lumii cele întâmplate, și întrebuindu toate măsurile de care dispunea pentru a rupe aceste legături, și, în primul rând, deși nu vrea să-și pentru a o pedepsi. Trebuie să aduc la cunoștință hotărârea mea că, judecând greua situație în care și-a pus familia, orice altă soluție ar fi mai rea pentru amândouă părțile decât o situație neschimbată formal. Ca aș fi gata să respectă această situație sub stricta condiție ca și ea să-mi respecte voința, adică să pună capăt relațiilor cu amantul. Ca o întărire a acestei hotărâri, Alexei Alexandrovici, după ce o luă definitiv, mai adăugă un considerent important. Numai printr-o astfel de hotărâre mă port după la religiei, se gândi el, numai prin această hotărâre nu-mi repudiez soția vinovată, și după putința de a se îndrepta și, chiar oricât de greu mi-ar veni, îmi închin o parte din puteri pentru reabilitarea și salvarea ei. Alexei Alexandrovici știa că nu putea avea nicio înrăurire morală asupra soției sale și că orice încercare de îndreptare n-avea alte rezultat decât o nouă minciună. Deși în aceste clipe grele el nu se gândise să caute un sprijin în religie, acum, când hotărârea lui coincidea cu cerințele religiei, credea el... Această sancțiune religioasă îi dădea o deplină satisfacție și o oarecare liniște. Era mulțumit la gândul că, într-o chestiune atât de gravă, nimeni n-ar fi putut să spună că nu se purtase după preceptele religiei, al cărei steag îl ținuse totdeauna sus, în mijlocul răcelii și nepăsării generale. Chipsuind și la alte amănunte, Karenin nu înțelegea de ce raporturile dintre el și soția sa n-ar fi putut rămâne aproape neschimbate ca și înainte. Nu mai era în stare fără îndoială să-i poarte același respect. Totuși nu vedea de ce s-ar simți el obligat să-și strice viața și să sufere, fiindcă Ana era o soție rea și necredincioasă. Da, are să treacă timpul, care netezește toate și o să se restabilească între noi raporturile de odinioară. Își zise Alexei Alexandrovici. Adică o să se restabilească într-o anumită măsură care să nu mai tulbure cursul vieții mele. Ea trebuie să fie nefericită, eu însă nu sunt vinovat și nu se cade să sufăr. Capitolul 14. Apropiindu-se de Petersburg, Alexei Alexandrovici nu numai că rămase definitiv la această hotărâre, dar compuse în minte și scrisoarea pe care urma să o trimită soției sale. Când intră în camera portarului, care nim se uită la scrisorile și la hârtiile venite de la minister și porunci să fie aduse în birou. Pune să deshame și să nu primești pe nimeni. Răspunse el la o întrebare a portarului, accentuând cuvintele să nu primești pe nimeni, cu oarecare mulțumire, semn al bunei sale dispoziții. Alexei Alexandrovici se plimbă de două ori prin birou și se opri în fața uriașei mese de scris pe care feciorul a prinsese chiar atunci șase lumânări. Își trosnit degetele și se așeză căutând ceva printre piesele garniturii de birou. Cu coatele pe masă, Karenin își înclină ușor capul într-o parte, se gândi un minut și început să scrie fără să se mai opri. Îi scrise în franțuzește, fără să îi se adreseze de dreptul cu numele ei, întrebuind pronumele VU, mai puțin rece decât cuvântul corespunzător din limba rusă. Cu prilejul ultimei noastre discuții, s-am exprimat intenția de a comunica hotărârea ce voi lua în legătură cu obiectul acestei discuții. După ce am chipzuit totul cu luarea minte, îmi îndeplinesc acum această făgăduială. Hotărârea mea este următoarea. Oricare ar fi fost portarea dumitale, eu nu-mi recunosc dreptul să rup legăturile care ne unesc prin voința unei puteri de sus. O familie nu poate fi distrusă după capriciul, arbitrariul sau chiar după nelegiuirea unuia dintre soți. Și de aceea, viața noastră trebuie să continue ca și mai înainte. Acesta este necesar pentru mine, pentru dumneata, pentru copilul nostru. Sunt absolut convins că te-ai căit, că te căiești de faptul care mă obligă să-ți trimit scrisoarea de față, și că vei da tot concursul ca să smulgem din rădăcină pricina discordiei noastre și să uităm trecutul. În caz contrar, îți poți închipui singură ce te așteaptă pe dumneata și pe fiul dumitale. Despre toate acestea, ne dășduiesc să putem vorbi personal mai amănunțit când ne vom întâlni. Deoarece sezonul de vară e pe sfârșit, te-aș ruga să te muți la Petersburg cât mai repede, cel mai târziu până marți. Vor fi date toate dispozițiile necesare în legătură cu mutarea dumitale. Te rog să notezi că acord o deosebită importanță în deplinirii rugăminții mele. A. Karenin P. S. Alăturez banii de care ai putea avea nevoie pentru cheltuierile dumitale. Reciti scrisoarea și rămase mulțumit mai ales de faptul că nu uitase să alăture banii. Nu cuprindea niciun cuvânt crud, nici o mustrare, dar nici îngăduință. Scrisoarea era mai ales o punte de aur pentru o revenire. După ce o împături, o netezi cu un cu papie mare de fildeș masiv și o vârâ în plicul cu bani. Sună cu plăcerea pe care i-o trezea totdeauna contactul cu piesele garniturii lui de birou bine potrivite. Spune curierului să o ducă mâine Aneia Arkadievna, la Peterhof. Porunci Carenin și se ridică în picioare. Am înțeles, excelență. Să vă servesc ceaiul în birou?" Alexei Alexandrovici porunci să-i se servească ceaiul în camera lui de lucru și, învârtind în mână cuțitul masiv de birou, se îndreptă spre un fotoliu, lângă care erau pregătite o lampă și o carte franțuzească despre tablele Eugubine. Deasupra fotoliului, într-o ramă aurită, a portretul oval al Anei, minunat executat de un pictor celebru. Karenin îl privi. Ochii ei nepătrunși se uitau la el ironic și sfidător, ca în seara ultimei lor explicații. Dantelele negre de pe cap, părul negru și mâna albă, desăvârșită, cu degetele pline de inele, o admirabilă realizare a pictorului, totul îi dădea de lui Alexei Alexandrovici, o chinuitoare impresie de impertinență și desfidare. priviți încă câteva clipe portretul și se cutremură. Buzele îi tresăriră cu un fel de zgomot. Apoi întoarse capul în altă parte. Se așeză grăbit în fotoliu și deschise cartea. Încercă să citească, dar îi era peste putință să-și recapete interesul viu de mai înainte pentru inscripțiile Eugubine. Se uita în carte, se gândea însă la altceva. Nu se gândea la soția sa, ci la o complicație intervenită în vremea din urmă în activitatea lui publică și care era atunci problema principală a slujbei sale. Simțea că pătrundea acum cu mintea mai ageră decât oricând în nodul acestei complicații. În capul lui se năștea, putea să o spună fără să se înșele, un gând mare care trebuia să descurce toată chestiunea, să-l înalțe în carieră, să lovească în dușmanii săi și prin aceasta fără îndoială, să aducă cel mai mare folos țării. De îndată ce feciorul a dus ceaiul și ieșit din odaie, Alexei Alexandrovici se ridică și se îndreptă spre birou. După ce puse în mijlocul biroului servieta cu lucrările curente, care Karenin scoase din suport un creion cu un zâmbet ușor de om mulțumit de sine însuși și se cufundă în lectura unui dosar încurcat pe care îl ceruse cu privire la complicația în perspectivă. Iată despre ce era vorba. Trăsătura caracteristică a lui Alexei Alexandrovici, ca bărbat de stat, cel deosebea de ceilalți și făcea din trânsul un slujbaș fără pereche și care, în aceeași măsură cu ambiția, stăruința, tactul, cinstea și încrederea în sine, contribuise la succesul carierei sale, era disprețul lui absolut pentru formalismul birocratic și pentru corespondența de prisos, redusă de dânsul la strictul necesar, ca să poată lua contact cât mai direct cu realitatea vie, realizând o economie de timp și de bani. În memorabila ședință de la 2 iunie a Consiliului se ridicase chestiunea irigării ogoarelor din guvernia Zarascaia, chestiune care depindea de ministerul lui Alexei Alexandrovici și care era o pildă vădită de cheltuieli fără rost și de formalism sterp. Karen știa că acest lucru era adevărat. Chestiunea irigării ogoarelor din guvernia Zarascaia data de pe vremea predecesorului său. Cu această chestiune se cheltuiseră și se cheltuiau, într-adevăr, foarte mulți bani fără niciun rost. Era limpede că afacerea asta n-avea să ducă la niciun rezultat. Intrând în funcțiune la minister, Alexei Alexandrovici își dăduse numai decât seama de acest lucru și vroise să ia în mână afacerea cu pricina. Dar era la începutul carierei sale când nu se simțea încă stăpân pe situație și înțelesese că această chestiune atingea prea multe interese și ar fi fost o acțiune nesăbuită din partea lui ca să se ocupe de ea. Mai târziu absorbit de alte probleme, care nici nu o uitase pur și simplu. Această afacere, de altfel ca multe altele, dura de la sine în virtutea inerției. Multă lume se hrănea de pe urma acestei afaceri și îndeosebe o familie foarte onorabilă și muzicală. Toate fetele cântau din instrumente cu coarde. Alexei Alexandrovici cunoștea familia aceasta. Era chiar în nașul uneia dintre fetele cele mai mari. Ridicarea acestei chestiuni de către un ministru ostil, după părerea lui Alexei Alexandrovici, a fost un lucru necinstit, deoarece în fiecare minister erau astfel de afaceri, ba și mai de ochiate, de care însă nimeni nu se atingea din anumite considerente funcționărești. Acum însă, când i se arunca mănușa, Karenin o ridicase cu drăsneală și ceruse numirea unei comisii speciale pentru studierea și verificarea lucrărilor comisiei pentru irigarea ogoarelor din guvernia Zarascaia. În schimb, Alexei Alexandrovici s-a și el necruțător față de acei domni. Mai ceru numirea unei comisii speciale și în chestiunea organizării celor străini de neam. Expresie prin care guvernele țariste desemnau oficial pe locuitorii Rusiei care aparțineau naționalităților conlocuitoare mai ales din regiunile răsăritene. Chestiunea din urmă fusese ridicată întâmplător în ședința de la 2 iunie a Consiliului, fiind susținută cu energie de Alexei Alexandrovici ca o problemă urgentă din pricina stării de plâns al locuitorilor de altă origine. În Consiliu, această problemă fusese un prilej de discuții în contradictoriu între reprezentanții diferitelor ministere. Ministerul ostil lui Alexei Alexandrovici susținea că situația acestor locuitori era foarte înfloritoare și că reorganizarea propusă l-ar putea atinge propășirea, iar dacă se găseau și lipsuri, ele nu-i decât din cauză că ministerul lui Alexei Alexandrovici nu lua măsurile legale. Acum, Karenin vroia să ceară. În primul rând, numirea unei noi comisii care să fie însărcinată cu cercetarea la fața locului a situației celor străini de neam. În al doilea rând, dacă s-ar constata că situația acestor locuitori este într-adevăr așa după cum reiese din datele oficiale de care dispune Consiliul, să se numească o altă comisie de studii pentru cercetarea pricinilor care au determinat starea de plâns a celor străini de neam din punctele de vedere a. politic, b. administrativ, c. economic, d. etnografic, e. material și f. religios. În al treilea rând, să se ceară de la Ministerul Advers relația asupra măsurilor luate în ultimul deceniu de acel departament pentru preîntâmpinarea condițiilor vitrege în care se află cei străini de neam. În sfârșit, în al patrulea rând, să se ceară de la Minister explicația asupra motivelor pentru care, după cum se vede din informațiile primite de Consiliu, sub numerele 17.015 și 18.308 din 5 decembrie 1863, și 7 iunie 1864, acesta a acționat cu totul contrar spiritului legii fundamentale și organice, volumul articolul 18 și nota de la articolul 36. Alexei Alexandrovici se îmbujoră la față, făcând repede un rezumat al acestor idei. După ce scrise o coală de hârtie, el se ridică, sună și trimise un bilet directorului său de cabinet să-i procure unele date necesare. După ce se ridică în picioare și se plimbă prin birou, Karenin se mai uită odată la portret, se posomorâ și zâmbi cu dispreț. Mai citi ceva în cartea despre inscripțiile Ugubine și interesul pentru ele i se redeșteptă. La ora 11 se duse la culcare. Stând în pat, el își aduse aminte de întâmplarea cu soția sa, dar toată situația îi apăru într-o lumină mai puțin întunecată. Capitolul 15 Ana se împotriva cu verșunare când Vronski îi spunea că situația ei nu mai era de răbdat și o îndemna să mărturisească totul bărbatului său. În adâncul sufletului ei, ea simțea toată falsitatea și necinstea în care trăia și dorea cu toate puterile să găsească o ieșire. De aceea, în timp ce se întorcea cu soțul ei de la alergări, când într-o clipă de tulburare îi mărturisise totul, cu toată durerea simțită în acea clipă, ea avusese un sentiment de ușurare. De la plecarea soțului, Ana își spunea mereu că îi pare bine, că totul e limpede acum și că cel puțin a scăpat de minciună și de înșelăciune. Nu se îndoia deloc că situația ei s-a clarificat odată pentru totdeauna și chiar dacă avea să se înrăutățească, în schimb, n-avea să mai fie echivocă și mincinoasă. Durerea pe care și-o pricinuise Sieș și bărbatului său, rostind cuvintele acelea, avea să fie răsplătită, gândea ea, prin limpezirea situației lor. În aceeași seară, Ana se întâlnit cu Vronski, dar nu-i ce se petrecuse între dânsa și soț, deși ar fi trebuit să-i spună, tocmai pentru a hotărâi soarta lor. Când se trezia a doua zi dimineață, în minte îi răsărirea mai întâi cuvintele pe care îi le spusese soțului său și cuvintele acestea i se părură atât de îngrozitoare, de stranii și de brutale, încât nu mai putea înțelege cum depusese în stare să le rostească. Nici nu îndrăznea să se gândească la ce avea să se întâmple acum. Dar cuvintele fusese rărostite, iar Alexei Alexandrovici plecase fără să spună nimic. l am văzut pe Vronski și nu i-am spus. În clipa când era să plece, am vrut să-l chem înapoi și să-i vorbesc. Însă m-am răzgândit fiindcă putea să-i pară ciudat că nu i-am spus de la început. De ce oare, când am fost gata să-i vorbesc, am tăcut totuși? Dept răspuns la această întrebare, obrajii se îmbujorară de rușine. Înțelese ce o reținuse. Pricepu că îi fusese rușine. Situația care îi se păruse limpede cu o seară mai înainte, îi se împătișa dintr-o dată, nu numai tulbure, dar și extrem de încurcată. Îi era frică de dezonoare, lucrul la care nici nu se gândise mai înainte. Numai închipuindu-și ceea ce avea să facă soțul ei, îi veniră în minte cele mai înfricoșătoare gânduri. Îi trecu prin cap că administratorul va veni din clipă în clipă sau o afară din casă și că dezonarea ei va fi cunoscută de întreaga lume. Se întreba unde are să se ducă atunci când va fi gonită din casă și nu găsea răspuns. Când se gândea la Vronski, îi se părea că el nu mai iubește ca mai înainte, că ea e o povară pentru dânsul, că n-avea dreptul să se impună lui, și simțea că este ostilă din pricina asta. Îi se părea că vorbele pe care le spusese soțului și pe care le repeta mereu în minte, parcă le spusese în fața tuturor și toți le auziseră. Nu îndrăsnea să se uite în ochii celor din jurul ei. Nu îndrăsnea să cheme fata din casă și cu atât mai puțin să coboare ca să-și vadă fiul și guvernanta. Fata care aștepta de mult la ușă, intră nechemată în odăie. Ana se uită întrebător în ochii ei și roșii speriată. Fata își ceru iertare că intrase, îi se păruse că o sunase. A dus rochia și un bilet. Biletul era de la beții, care îi reamintea că în cursul dimineții Liza Markalova și baronessa Stolț urmau să vină la dânsa cu admiratorii lor, Kaluski și bătrânul Stremov, la o partidă de crochet. Vino o să vezi cel puțin pentru studiul moravurilor, te aștept!" isprăvea beții biletul. Ana citi biletul și ofta adânc. N-am nevoie de nimic!" spuse ea anușcăi care muta de colo-colo flacoanele și perile de pe masa de toaletă. Pot să pleci. Mă îmbrac numai decât și es. N-am nevoie de nimic. Nimic." Anușca ieși, dar Ana nu a să se îmbrace, ci rămase în aceeași atitudine, cu capul și cu mâinile lăsate în jos, tremurându se din când în când din tot trupul. Vrea să facă un gest, să rostesc ceva, dar cădea iarăși în amorțire. Repeta într-una, Doamne, Dumnezeule! Doamne, Dumnezeule!" Însă nici Doamne, nici Dumnezeule nu aveau vreun sens pentru ea. Gândul de a apela la religie în situația ei, deși nu se îndoise niciodată de religia în care fusese crescută, îi se părea un lucru tot atât de absurd ca și cum ar fi căutat ajutor la însuși Alexei Alexandrovici. Știa dinainte că ajutorul religiei ar fi fost cu putință numai cu condiția a renunțării la ceea ce dădea preț vieții sale. Nu numai că suferea dar se simțea înspăimântată de noua stare sufletească pe care nu mai încercase. Simțea că în sufletul ei totul începe să se dedubleze, cum se dedublează uneori obiectele când ai ochii obosiți. În unele momente nici nu mai știa de ce se teme și ce dorește. Îi era frică și nu mai știa ce anume dorea. Ceea ce fusese ori ceea ce avea să fie. Vai de mine, ce să mă fac?" Se gândea, ea, simțind deodată o durere la tâmple. Când se desmetici, își dădu seama că își apucase cu amândouă mâinile părul de la temple și trăgea de el. Sări din pat și începu să se plimbe prin o daie. Cafeaua e gata! Mamzel și Serioja vă așteaptă!" zise Anușcare întorcându-se și găsind pe Ana în aceeași atitudine. Serioja? Ce e cu Serioja?" întrebă Ana, înviorându-se deodată, și amintindu-și pentru întâia oară, în dimineața aceea, de existența copilului său. Mi se pare că a făcut o poznă," răspunse Anușca zâmbind. Ce poznă? Ați avut niște și în odaia din colț. Mi se pare că a mâncat una pe furiș." Aducându-și aminte de copilul său, Ana a ieșit deodată din impasul în care se afla. Își aminti că, înainte de toate, era mamă și trăia numai pentru copil. Comportare sinceră, dar pe care o oarecum o exagera și pe care o abusese în toți anii din urmă. Și se simți mulțumită că, în starea în care se afla, avea un punct de sprijin independent de bărbatul său și de Vronski. Punctul de sprijin era fiul. În orice împrejurare s-ar fi găsit, ea nu-și putea părăsi copilul. Chiar dacă soțul său ar face-o de rușine și ar goni-o din casă, chiar dacă Vronski s-ar înstrăina de dânsa și, și ar relua libertatea, aici se gândi iarăși cu ciudă și cu mustrare la el, ea nu și a părăsi copilul pentru nimic în lume. Avea un scop în viață, trebuia să lupte, da, să lupte pentru a asigura situația băiatului ca să nu-i fie luat. Trebuia să găsească o cale cât mai repede cu putință înainte de a-i fi luat. Trebuia să-și ia fiul și să plece. Era singurul lucru pe care l-avea de făcut și pentru asta trebuia să se liniștească și să iasă din această stare chinuitoare. Și gândul de a întreprinde ceva în legătură directă cu băiatul ei, de a pleca numai decât undeva cu dânsul, îi dădu liniștea cuvenită. Se îmbrăcă repede, coborâ și cu pași hotărâți intră în salonul unde o așteptau de obicei Serioja și cu guvernanta la cafea. Îmbrăcat în alb, Serioja stătea lângă masă, sub o și meșterea ceva cu niște flori aduse de el, stând cu spatele încovoiat, cu fruntea în jos, cu o expresie de atenție încordată, pe care Ana o cunoștea și care îl făcea să semene cu tatăl său. Guvernanta avea un aer foarte sever. Serioja scoase un strigăt ascuțit. Ah, mama!" Cum făcea deseori și se opri hotărât dacă să se ducă la dânsa și să-i dea bună ziua, lăsând florile sau să-i spravescă cu una și să meargă cu florile. După ce-i spuse bună dimineața, guvernanta a început o lungă și amănunțită a povestea despre vina lui Serioja. Dar Ana nu o asculta. Se întreba dacă soia o ia și pe dânsa, ori nu, cu ea. Nu, n-am să o iau," hotărâia. Am să plec singură cu băiatul." E foarte urât din partea ta," zise Ana și, punându-și mâna pe umărul copilului, arunca asupra ei nu o privire aspră, ci una sfioasă care îl zăpăci și îl bucură. Apoi îl sărută. Lasă-ne singuri," spuse ea guvernantei mirate, și, fără să-și ia mâna de pe umărul copilului, s-așeză la masa pe care se servise cafeaua. Mama, eu... eu... n-am... Bălbâi serioja, silindu-se să înțeleagă după expresia ei ce l-așteptat din pricina piersicii. Serioja, începu Ana după ce guvernanta a ieșit din odaie. Ai făcut un lucru urât, dar nu-i așa că n-ai să mai faci? Mă iubești? Simți că-i vin lacrimi în ochi. S-ar putea să nu-l iubesc?" Se întrebă ea, încercând să-i pătrundă privirea speriată și în același timp fericită. Oare s-ar putea să fie de partea tatălui său să mă condamne? S-ar putea oare să n-aibă milă de mine?" O podidiră lacrimile și, ca să și le ascundă, se ridică repede și porni aproape în fugă pe terasă. După ploile torențiale din ultimele zile, se făcuse o vreme rece și se nina. În ciuda soarelui strălucitor care se strecura printre frunzele spălate de ploi, văzduhul era rece. Ana se înfioră de frig și de spaima care o cuprinsese cu o nouă putere când ieșise la aer curat. Du-te, du-te la Mariet!" spuse ea lui Serioja care venise după dânsa și începuse să se plimbe pe rogojina de pe terasă. S-ar putea oare să nu mai ierte?" Să nu înțeleagă că e o fatalitate în toate acestea?" se întrebă ea. Oprindu-se și privind vârful unui plop care se legăna în bătaia vântului, cu frunzele împrospătate de ploaie, cu străluciri vii în soarele rece, Ana a că nimeni nu va ierta, că toată lumea va fi acum necruțătoare față de dânsa, ca și cerul acesta, ca și verdeața asta. Simți din nou cum i se dedubla sufletul. Nu trebuie!" Nu trebuie să mă gândesc, își zise ea. Trebuie să mă pregătesc. Dar încotro și când? Pe cine să iau cu mine? Ah, da, să plec la Moscova cu trenul de seară, anușca, serioja și lucrurile strict necesare. Dar mai întâi să le scriu amândorula.